Того дня я пішов на розмову до вандлик з налитими свинцем ногами і повінця сповнений лихих перечуттів. Доріжка до входу в будівлю роти внутрішньої безпеки не спеціально була прокладена повз вольєри з собаками. Побачивши мене, вони заходилися валувати, хрипіти й кидатися на металеву загорожу, так, ніби їх зазвичай годували людьми. До того ж, біологами. Усе це не додавало мені бадьорості. Чорні рукави, які товклися біля входу, розступилися, пропускаючи мене всередину. Мало хто заходив до них за власною волею. Я переступив поріг. Звичайні, саме навпроти входу двері з напівпрозорого пластику прикрашав лаконічний напис Ванлик. Я постукав. «Так». Її так невелика фігура здавалася зовсім дитячою у величезному кріслі, і була майже невидима в тумані гідкого диму сигарет. Я мимоволі зморщив носа, побачивши сизу пелену, що переливалася в повітрі, як велика неповоротка хмара. «Сідай», – коротко сказала вона. Я сів. Дім трохи щепав очі. Якийсь час я вивчав носаки власних черевиків, тому що ванлик мовчала. Потім, нарешті, почала. Це неофіційна розмова, Гелелю. Просто я довіряю тобі, а ти можеш мені допомогти. Звісно, полковнику Мем, сказав я наголошено офіційно. Що вам потрібно? Щодо цього хлопця. Ванлик подивився на екран свого планшета. Капрала у камури. Якого біса вам було потрібно в його кімнаті? Вона запитала це просто у лоб. Так ніби годину тому не ставила це ж запитання на сходах казарми. Я вже казав вам, ми заходили до його сусіда Джойса. Так-так, до надійного малого, який часто виїжджав з вами в рейди. Вона знову встромила носа в планшет. Якщо бути точними, надійний малий їздив у рейд біоконтролю один раз. Два місяці тому. І вона подивилася на мене з недоброю посмішкою. Не знаю, що у вас за дані, полковнику. Дані виїзду за межі табору. Їх ведуть мої ну, хлопці з внутрішньої безпеки. Вона сказала це різко, а через сигарету вийшло ще й крізь зуби. І, до речі, капітана Ірми Сальватьєро, яка так цінує кмітливих хлопців, у тому рейді якраз не було. Тепер відповідає мені Гілелю, якого чорта вам треба було в кімнаті Окамури. Я намагався дивитися на свої черевики, щоб не перетнутися з нею поглядом. Я ні, нема чого додати, хотіли підтримати Джойса і усе. А що стосується рейду, то це не мої слова. І неправильно буде, якщо я почну їх коментувати. І це добре, лейтенанти. З армійським запалом і зовсім по-чоловічому гаркнула Ванли, А потім знову звірилась з планшетом і продовжила вже спокійно. Але тоді прокоментуйте ну це. За неймовірним збігом, саме Окамура, а не його сусід, був із вами в рейді недалі, як позавчора. А сьогодні той самий Окамура перестріляв половину своєї роти. Чи це не збіг? Я стинув плечима. І не тому, що не знав, що сказати. Просто моє серце стогоніло так, що, мабуть, якби я відкрив рота, то вийшов би або гавкіт, або плач. Треба хоч б трохи заспокоїти дихання. «Просто розкажи мені про позавчорашній рейд». М'яко мовила Ванлик. «Ти навіть не був там старшим. Єлелю, що тобі втрачати? Розкажи докладно, як усе було, по хвилинах. Навіть якщо щось здається тобі не дуже важливим». «Ми їздили по зразки», – почав я невпевнено. «По які?» Ну, смертожук – це важливо? Просто, щоб уявляти собі ситуацію, чому відразу два біологи, але тільки один солдат? Її запитання мене заскочило. До того ж, це було запитання в десятку. У справжній рейд по зразки зазвичай їде один біолог. Її щонайменше шестеро стрільців із біороти. Але Ірмі не потрібні були зайві очі. Не я планував рейд, мем відповів я. Але можливо, щоб не привертати зайвої уваги, ці смертожуки досить розумні. Вандли кивнула. Неспішно струсила попіл, а потім знову звірилася з паншетом. А тут написано, ввезено, і непланетних істот нуль. Так, нічого не вийшло. Кажу ж, дуже хитрі створіння. На моєму чолі виступив Піт. І я задумався, чи це помітно. А в самому рейді не відбувалося нічого надзвичайного? Абсолютно. Може, щось таке, що потенційно може вплинути на поведінку людини? Запевняю вас, звичайний рейд? Ніхто не кусав цього окамуру? Не плював у нього трутою? Що там іще буває? Нічого такого мем? Добре. І ти не побачив у його поведінці нічого дивного? Ні. Чесно кажучи, ми лише позавчора познайомились. Зрозуміло. А його сусіда ти добре знав? Як там його?» Вандлик знову пошукала прізвище в планшеті. «Джойс», – підказав я. «Ось», – не розтискаючи зубів, вона випустила дим куточком рота. Я невизначено знизав плечима. «Ми спілкувалися, він веселий хлопчина. І ти вирішив подивитися, як він там». Продовжила Ванлик. Тому що пережити таке, як сьогодні вранці? І не кажіть, кивнув я, усіляко підкреслюючи свою згоду. Бідолашний Джойс. Бідолашний Джойс, погодилась вона. Угу". Вона знову затяглася, випустила кілька красивих рівних кілець і якийсь час милувалася, як вони тануть у повітрі. Потім раптом рішуче встала за столу, обійшла його і сіла на стільницю, дивлячись тепер на мене згори вниз. «Тоді тобі буде цікаво дізнатися, що його прізвище не Джойс, а Дженкінс». Я у «Не дуже велика різниця, згодна», – безтурботним голосом продовжувала Ванлик. «Але якщо ти вже йдеш підтримати веселого хлопчина у важкий момент, то зазвичай хоча б знаєш, як його звати». Залишок фрази – вона крикнула так, що в мене задзвеніло у вухах. Це кінець. Я гарячково намагався щось придумати, перебираючи всі можливі варіанти. Але в голові звучало тільки слово «вляпався». Вляпався по самісінькій вуха. Знаєш, де я служила до цього? Ванлик підвелася і, пускаючи клуби диму, підійшла до вікна. У норяній піхоті конкістадорів чув? Чи чув я? Я, мабуть, учманів би від цієї заяви, якби і так не почувався розчавленим жуком. «Норяна піхота?» – видихнув я, не стримавшись. «Ти сексист?» – вона зрозуміла мій подив по-своєму. «Зовсім ні, але...» На задворках розуму промайнула думка, що ветеран норяної піхоти в місії категорії «А» Це так, якби технікам у нас раптом виявився Нобелівський лауреат. Ванлик усміхнулася. Усі дивуються там і справді мало жінок. Я була одна на батальйон. Адже головне, чого нас вчили в норійній піхоті, зауважувати деталі найменші крихітні ознаки того, що щось іде не так. Напевно, звідси моя професійна параноя. Адже ви так мене називаєте позаочі. Вона весело підморгнула мені. «І як параноїк, я повинна заявити тобі, що ваша з капітаном брехня розвалилася першої ж секунди тієї миті, коли ти помилився з іменем. Я вже знала, що все інше – теж неправда. Вандлик сіла на підвіконня і привітність, привітність раптом стерла з її з обличчя. «Розповідай». «І не думай щось приховувати», – звучало в її голосі. Я трішки вичекав, збираючись із духом для чергової брехні, а потім невпевнено почав. «Ну, оскільки піти туди було не моєю ініціативою, я можу лише припускати». Вандлик підбадьорливо кивнула, мовляв, валяй, не соромся. «Оскільки виходить, що Ірма, тобто капітан, що вона не мала можливості попрацювати з цим Дженкінсом у рейдах за контуром, то, можливо, вона знала його зовсім не по рейдах, я маю на увазі, взагалі не по роботі. Я багатозначно подивився на вандлик, відчуваючи, як червоні.